Ta'liq ala kitab sunnah Sunnah Nabi Dawudna Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan aku berseksi bahawa Tidak ada sembahan yang berhak Untuk disembah kecuali Allah Dan Muhammad Adalah Rasulullah Salawat Dan salam yang banyak Semoga tercurahkan kepada beliau Kepada keluarga beliau Dan kepada Para sahabat beliau kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab sunnah dari Sahih dari Sunan Abu Dawud, rahimahullah Taala. Al Imam Abu Dawud, rahimahullah Taala, haditsana Muhammad bin Al Muthanna berkata, Al Imam Abu Dawud, rahimahullah Taala, telah bercerita kepada kami. ...Muhammad ibn al-Musanna... ...kala haddazana Affan ibn al saffar ...asifar, Allah Syekh... ...al-Imam Ahmad. ...indihakala haddazani Affan ibn al-Muslim. ...awfi takdimu takhid. Affan ibn al-Muslim. Ia berkata... ...Muhammad ibn al-Musanna berkata... ...telah bercerita kepadaku Affan ibn muslim قال حدثنا حماد بن سلمة يبركت الله برجله كبركami حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن داري أشعز ابن عبد الرحمن عن أبي داري هاي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه داري سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلو دلية من السماء dari sahurah ibn Junudu krodi Allahuhu, bahawa ada seorang laki-laki yang berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi melihat seolah-olah ada sebuah timba yang turun dari langit. Adalu lehurah hadaat <tuh> yusak bia. Taim <tuh> dan adalu <tuh> atau bejana yang dimaksud di sini adalah yang memiliki uh, kuping untuk dipegang. Ida aradan nasa an yuth an nasu an yuthabituhi shurb, wabu 'alayhi l'aud gida. Kalau orang-orang ingin mengambil air untuk minum darinya, mereka masukkan di dalam kuping tersebut kayu. Biha Maka mereka angkat uh, bejana tersebut dengan kayu, kemudian mereka minum darinya. Wayu alipun adalah peluh dan mereka ya gantungkan Timba di, di atasnya. Hatihin khashabat tu sema arabi dan kayu-kayu yang digunakan untuk mengangkat tadi disebut arabi. Kalau faja Abu Bakar, fahad bi arabiha, fasharib shurban zaiifan. Kemudian laki-laki tadi berkata, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Kemudian beliau mengambil kayu tersebut, kayu untuk minum dari panci tersebut atau timba tersebut, lalu beliau minum dalam waktu yang sebentar. Summa ja'a Umar fa akhadha bi'araqiha fa hatta tadhalla, ai istawfa ash-sharab. Tadhalla ai balagha ash-syarab minhu, imtala minhu hatta bala'a. Kemudian setelah itu datang Umar, lalu Umar pun memegang atau mengambil kayu tersebut yang berada di uh, timba tadi, kemudian dia minum dari timba tersebut hingga penuh perutnya. Kemudian kemudian datang setelahnya Uthman radhiyallahu anhu, lalu mengambil kayunya tersebut, lalu ia minum darinya hingga penuh bola perutnya. <tumma> ja ariyun, anhu, araqieha, Kemudian جاء علي رضي الله عنه فاخذ بعراقيها Kemudian wantaha alaihi minha syai'un ay s'aqata alaihi min al-ma'. Kemudian datang Ali radhiyallahu Kemudian beliau mengambil kayu tadi yang ada di timba tersebut Kemudian intasyat, timba tersebut terangkat sehingga terpercikkan air dari timba tersebut kepada Ali r.a. Para ulama mengatakan hadis ini memberikan isyarat tentang masa kepemimpinan masing-masing dari sahabat tersebut. وقوله عن ابي بكر فشرب شربا ضعيفا اشار الى قصر مده خلافته مكسب النبي صلى الله عليه وسلم ابو meminum darinya dalam waktu sebentar maksudnya adalah bahwa sebentar masa kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu anhu fakhilafatuhu sanatani wa ashhuran dan masa khilafahnya Abu Bakar itu hanya dua tahun satu bulan. W Umar ashshur senawat w ashshur kamsiyati. Dan Umar itu sepuluh tahun dan beberapa bulan. W Uthman ithna ashsharas ithna Sedangkan Uthman radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah selama dua belas tahun. ثم علي رضي 6 سنوات kemudian setelahnya Ali r.a menjabat sebagai khalifah selama 6 tahun wa fi ahdihi radhiyallahu anha dan di masa Uthman r.a terjadi علي. dan di masa Ali r.a terjadi beberapa atau berbagai macam fitnah wa kharajatil khawarij alayhi wa ala ashabah dan Orang-orang Khawarij melakukan pemberontakan kepada beliau dan kepada para sahabat. Hatta qatalahu Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji hingga akhirnya Ali radhiyallahu anhu terbunuh di tangannya Abdurrahman ibn Muljim, seorang penganut pemikiran Khawarij. Fa al-khulafa'u arba'ah maka empat khalifah tersebut Salah satu minhum qutilu. Tiga orang dari mereka dibunuh. Umar qatalu majusi, majusi عداءا وانتقاما. Umar radhiyallahu anhu dibunuh oleh seorang laki-laki majusi karena memusuhi agamanya dan membalaskan dendam orang-orang majusi. Utsman qatalu ahlu fitneti, والثوار عليه. Sedangkan Utsman radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang mendatangkan fitnah dan orang-orang yang melakukan demonstrasi kepadanya. Wa Ali qatalahu kharijiun yataqab ilallah biqatli Ali bin Abi Talib walghaydu billah. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh seorang laki-laki yang berpaham, berpemahaman kharij. Dan dia mengatakan ia mendekatkan diri kepada Allah dengan membunuh Ali radhiyallahu taalaanhu. Wa ilayau dan hingga hari ini. Rawaafil Rawaafilah yuglumun qatil Omar. Mereka orang-orang Rawaafilah, Syiah Rawaafilah. Mereka mengagung-agungkan pembunuh Omar radhiyallahu taalaanhu. Wa yusnunna alaih dan memujinya. Wal Khawaj. Yaglizmun katalat Uzman, wa qatil Ali. Dan orang-orang Khawarij mereka mengagung-agungkan pembunuh Uzman dan juga Ali, kama yaglizm al Ibnadiah Khawarij katalat Ali. Sebagaimana kelompok Ibadiyah dari kalangan Khawarij mengagung-agungkan pembunuh Ali, radhiyallahu anhu. Wajakul Syeit Qutl, wahwa min Rubusi. Al-Jamaatid Dalla Fihadal Asr Dan Sayyid Kutub mengatakan Dan dia adalah Tata atau gembongnya Kelompok yang yang sesat di zaman ini Innalazina Kharaju ala Uthman Kanu akrab ila Ruhi Islam min siasati Uthman Sesungguhnya orang-orang Yang memberontak kepada Uthman Maka mereka lebih dekat kepada Islam Daripada politik yang ada Pada Uthman ia mengatakan ini di dalam kitab yang berjudul Al Adalah Al Istimahiyah. Dan ini ia terdapat dalam kitab yang berjudul Al Adalah Al Istimahiyah. Dan ini ia terdapat dalam kitab yang berjudul Al Adalah Al Istimahiyah. Oleh karena ini perhatikanlah, ini adalah salah satu prinsip yang paling besar dari prinsip-prinsip kesesatan dan ini adalah salah satu yang paling besar dari prinsip-prinsip kesesatan dan ini adalah salah satu prinsip, prinsip dan pemikiran yang paling berbahaya yang dapat menghancurkan yatabannaha minal muslimin man huda terbangun oleh sebagian orang dari kalangan kaum muslimin yang menyimpang dari kebenaran wa yad'u ilaiha milalun minal kufar wa yad'u ilaiha qumamun minal kufar dan ia diserukan oleh sekelompok umat dari kalangan orang-orang kafir disebabkan oleh perkataan yang bahaya ini keluar seseorang yaitu memberontak seseorang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencela keadilan beliau. Walaikum Muhammad. Dia berkata, laki-laki tadi berkata, adillah engkau. Bersikap adillah engkau, wahai Muhammad. Iden, araf tum, apa yang ini? Alaqid Maka dengan itu kalian mengetahui apa pemikiran dari akidah atau keyakinan yang rusak ini. Wahai, wafikra bala dan pemikiran yang sesat. Ia diiktisar. Di kalimah wa'ida, disebutkan dalam satu kata yang al-musawat. dalam satu kata yang dikenal dengan al-musawat. Persamaan. Disebabkannya kutilah Uthman Uthman radhiyallahu anhu. Dan karena kalimat tadi lah terbunuh Uthman radhiyallahu anhu. Disebabkannya kamilah Uthman radhiyallahu anhu. Dan karena kalimat tadi lah terbunuh Uthman radhiyallahu anhu. وغيرها روحه، dan dengan nyala muncul pemikiran pemikiran الشيوعية، كومينس، والإلحاد، الاتئس، الشيوعية، وش بتنا؟ <تصفيق> الإلحاد، الإلحاد والشيوعية مذهب الاشتراطية؟ ما شابنا؟ وهي تخليش، وهي ما يسمونها زورا بالعدالة الاجتماعية. طيب dan al-istirahiya adalah kelompok yang mereka sebutkan هذه الفكره العداله mereka menamakan pemikiran mereka itu adalah keadilan sosial. Falmulhid ya'taridu Allah wa yunkir wujuda li'adam wujudi al-musawat fi Maka orang ateis mereka mengingkari Allah, menentang Allah dan mengingkari keberadaan Allah ta'ala karena mereka menganggap tidak adanya keadilan sosial di tengah-tengah manusia. Wa al-mubtadi' al-khariji demikian pula seorang pelaku bid'ah ah dari kalangan khawarij. Fahadihi garasaha asyaitan fi nufusihim dan ini ditanamkan oleh syaitan di dalam jiwa-jiwa mereka. Wa dalla biha minan nas man la yuhsihim dan telah tersesat dengan pemikiran ini banyak dari kalangan manusia yang tidak ada mengetahui jumlah mereka kecuali Allah tabaraka taala Islam dinul adl Islam adalah agama yang adil wal wad'ul umur fi mawadhi'ha dan keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya wallahu azza wa jal yufadilu bain khalqihi bima yasha Allah Subhanahu Wa Taala membedakan tingkatan makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Faabwalu al-bashar anbiyaullah wa rasulu. Maka manusia yang paling utama adalah para nabi dan para rasulnya. Waafzulahul anbiya baghuhum ala baghuh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan atau mengutamakan sebagian nabi atas sebagian yang lainnya. Wa Waafzulhum ulul azmi min rusul. Dan yang paling mulia di antara kalangan para Nabi dan Rasul adalah Ulul Azmi minal Rasul Nuhun Wa Ibrahim Wa Musa Wa Isa Wa Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka adalah Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa afdolum Jami'an Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah AS dan yang paling utama dari mereka seluruhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Wallahu tabarak wa taala khalq alayam dan Allah subhanahu wa taala telah menciptakan hari-hari. Wafbla baghaa'ala bagh, fajal aljum'at afbla ayam alisbuur. Dan Allah jadikan sebagian hari lebih utama dari sebagian yang lainnya sehingga Allah jadikan hari Jumat merupakan hari yang paling utama dalam satu pekan. Wa khalaqal layali wa faddala 'ala ba'daha 'ala ba'd wa Dan Allah telah menciptakan malam-malam dan Allah utamakan sebagiannya dari sebagian yang lain. Dan malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Wa khalaqash shuhur wa ikhtara afdalaha Ramadan fa awjaba Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bulan-bulan dan Allah pilih bulan yang paling utama adalah bulan Ramadhan. sehingga Allah wajibkan manusia untuk berpuasa padanya. Wa hakadha khalaq Allah tabaarak wa ta'ala as-samawati as-sab' Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan langit yang tuju, wafbulababha'ala bab. Allah utamakan sebagiannya atas sebagian yang lainnya, wakhsa'alaha dan Allah khususkan yang paling atasnya. Bilqurbi minhu tabarakah wa taala dengan kondisinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wmin kursihi wa arsheh dan dekat dengan kursinya dan arshnya. وخلق المخلوقات وخص العرش بالاستواء عليه كما يليق بجلاله. Dan Allah سبحانه وتعالى منخصصkan arsh dengan ia beristiwah di atasnya. Wahakda, kata Wa rabbuka yakhluqu dan demikian seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan Rabb-mu menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih maka kana lahumul khiyara tidak ada bagi mereka pilihan selain pilihan Allah fad da'watush maka dakwah syaitan الدعوه adalah dakwah yang mereka namakan dengan ajakan untuk kesamaan, kesetaraan, wa ba'dhum yudallis fa yusammihuha dan sebagian mereka menyamarkannya sehingga mereka mengatakan mereka mengajak kepada keadilan sosial. Al-adl fil Islam ghairu al-musawah allati yad'u ilayha ha'ula. Padahal keadilan di dalam Islam bukanlah kesetaraan yang mereka dengung-dengungkan. Allahu Khalakal Khalfajma'in wa Fa'alabiinahum. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan makhluk seluruhnya dan Allah bedakan keutamaan-keutamaan di antara mereka. Faghna hafa wa Afkarak maka Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kaya orang ini dan menjadikan fakir orang ini. Menna ala hafaat dan ala kesehatan. Allah mengajar orang ini dengan kesihatan dan keselamatan. Dan Allah menguji orang ini dengan sakit. Allah subhanahu wa taala ciptakan orang ini dalam keadaan indah dan ganteng. Waharaka haa za ala sedangkan yang ini Allah ciptakan berbeda dengan yang pertama. FALDHI HARAKA AL HARAKA HU Jadi yang menciptakan makhluk adalah Allah. WA ANTA LAKTIYARALAK. Sedangkan engkau tidak ada pilihan bagimu. BAKADI KHATIR ALLAHU AZZA WA JALLA MIN AL UMMU UMMATAN JAGAL FIIHA QATAM RUSULI WAHUMU AL ARAB. Allah subhanahu wa taala telah menjadikanmu berada di tengah-tengah umat. Yang Allah jadikan padanya penutup para nabi dari kalangan Arab. وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِلُغَتِهِمْ Allah turunkan Al Qur'an dengan bahasa mereka. وَأَخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ قَبِيلَةَ قُرَيْشٍ dan Allah memilih dari suku Arab kabilah Quraysh. وَأَخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاجِشٍ dan dari Quraysh Allah memilih bani Hashim. واختار من بريهاش هاشم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله بيهدى بريهاش محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل له القدر وحكمه الشرعي والقدري. جل الله سبحانه وتعالى: "بإلهي مملكي تقدير". فالحكم حكم شرعي. فكما أنك أيها المسلم والمسلمة. Maka sebagaimana engkau wahai seorang muslim dan seorang muslimah lam takhtara jinsakuma hadza dzakar wa hadza untha sebagaimana kalian tidak memilih jenis kalian ini laki-laki ini perempuan Allah khalaqaka dzakaran Allah khalaqaki ayyuhal mar'a untha Allah yang menciptakanmu sebagai laki-laki dan Allah lah yang menciptakanmu wahai muslimah sebagai perempuan wa khassaka ayyuhar rajul bi ahkam syar'iyyah وخاصك ايتها المراه باحكام شرعيه دل الله خصuskan engkau wahai laki-laki dengan hukum-hukum tertentu dan Allah خصuskan engkau wahai perempuan dengan hukum-hukum tertentu وجعلكما مشتركين في احكام اخرى دل Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalian berserikat atau sama dalam hukum-hukum yang lainnya hal ahadun minna ikhtar an yakuna dhakara Apakah ada seorang dari kita yang memilih agar dia menjadi seorang laki-laki? Hal ahadun minna iktara atau min-nisai naktarat anta kruja untha anta kluqa untha. Apakah ada perempuan di antara kita yang memilih agar ia menjadi seorang perempuan? Wahakza la iktara laka. في نسبك وقبيلتك هذا عربي وهذا غير عربي demikian pula engkau tidak bisa memilih keturunanmu atau nasabmu engkau dari orang arab atau dari selain orang arab hadha min ar-rum wa hadha min al-furs wa hadha min at-turk wa hadha min ini dari romawi dan ini dari persia dan ini dari turki dan ini dari barbar dan demikian seterusnya bal bashariyah ajnasun wa umam Maka manusia itu berjenis-jenis dan beberapa umat. Tak kahali muslim, tidak kau nulak kehijiran fi nashrahu Allah. Demikian pula wahai seorang Muslim, engkau tidak memiliki pilihan. ...terhadap hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Taala. Innaat Taslim wal Inqiyab lihukum Allah wa amr. Malainkan kewajibanmu adalah tunduk dan menerima hukum Allah Subhanahu wa Taala. Jangan engkau katakan kenapa Allah mensyariatkan ini dan kenapa Allah perintahkan saya begini anta ayyuhal ab ja'ala lakallahu auladan wa anta wa seorang ayah Allah anugrahkan kepadamu anak-anak dan Allah beri rezeki kepadamu auladuka tuhibbum jami'an adh-dhukuur wal-inaath ana ana'mu semuanya engkau cintai baik yang laki-laki maupun yang perempuan fa ila mutta qassamallahu miratsaka bima yasha wa lahu hikmah dan apabila engkau meninggal dunia, maka Allah telah membagi warisan untuk mereka darimu sebagaimana yang Dia kehendaki. Fa'atahal dzakar mislah hazil unsayil. Maka Allah memberikan untuk laki-laki dua bagian perempuan. Seminga wa atahna. Maka kita mendengar dan taat. Wa baghunyaulhidunafiddin. Dan sebagian orang-orang yang mengingkari agama. Tidak teringat syariat, kecuali dalam pembagian warisan dan harta. Mereka tidak mengingat apa yang syariat ini kecuali ketika membagi harta. Mereka menentang hukum syariat. Jika Abu meninggal dan dia mempunyai banyak dan tatkala ayahnya meninggal dunia dan ayahnya memiliki harta yang banyak wa indahu akhawat dan dia punya saudara perempuan qala di uridu hukmullah lildzakar hadzul unthayni disini baru, di baru dia mengatakan saya tidak mau saya mau ikut hukum Allah laki-laki dapat dua bagian al ana araftu hukmullah sekarang kamu baru tahu hukum Allah ha wa iyya kulluhum ulhaq ya'tu ilayhimud'unin mendapatkan hak mereka dalam syariat ini maka mereka datang dalam keadaan tunduk afi qulubihim maradun am ertabu am yakhafuna an yahifallahu alayhim ay an apakah di dalam hati mereka terdapat afi qulubihim maradun am ertabu am yakhafuna an Apakah di dalam hati mereka terdapat penyakit Atau apakah mereka ragu tentang hukum Allah Atau mereka takut Allah menzalimi mereka Inna kama ka ammal mu'min wal mu'minah Adapun seorang mukmin dan mukminah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Taala dalam surah Al Ahzab. Semoga Allah Taala memberkati Allah Taala memberkati Taala memberkati kita. Semoga Allah Taala memberkati kita. Semoga Allah Taala memberkati kita. Semoga Allah Taala memberkati kita. Semoga Allah Taala memberkati kita. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah telah menentukan sebuah pilihan mereka memilih pilihan yang lain dari diri diri mereka sendiri. Ikhwani, hatta al-hayawanat, khalqah Allah wafawat wafawaladainha. Wahai saudara-saudaraku, bahkan hewan-hewan saja Allah ciptakan dan Allah bedakan derajat di antara mereka. Ada fihi summun qatil. Ini hewan yang ini memiliki racun yang mematikan. Wahada muftarisun mutawahishun ya'kulu gairah. Dan yang ini memiliki taring yang ia menyergap apa yang dia sukai. Wahada hewan musalim. Dan ada juga hewan yang jinah. Thumma hewan musalim minhum ahaalillahulana akleh. Kemudian hewan yang jinak ada yang Allah halalkan bagi kita untuk memakannya, ada yang Allah haramkan bagi kita untuk memakannya. Wahak azafit tuyur. Demikian pula pada burung-burung. Allahul -burung. khalqah khalqahu ala tafaati wa tafadul. Jadi Allah swt menciptakan makhluk-makhluknya dengan perbedaan keutamaan di antara mereka. Aziduka. Aziduka. saya tambahkan lagi contoh yang lainnya al syajar wal simar pohon-pohon dan buah-buahan khalaqahallahu kulluha semuanya Allah yang menciptakannya al ardu wahidah tanahnya sama wal ma'u wahidun air yang menyiraminya sama wal zara'u mukhtalifun tanaman yang ditanam berbeda-beda wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil namun kita mengatakan sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain dari segi rasanya ara'aita ya abdallah apakah engkau melihat hal ini wahai hamara'aita ya amatallah ayyatuhal muslimah apakah engkau melihat hal ini wahai seorang muslimah la yakhda'annakum shayatinul ins wa shayatinul jin bidda'wati khabithah ila al jangan kalian tertipu dengan ajakan-ajakan syaitan dari kalangan manusia dan jin yang mereka menyerukan al musawah kesetaraan fa innaha khilaful fi kawnih sebab ajakan tersebut Menyelisihi apa yang telah Allah ciptakan Faklam yusawil Allah bina khalqi. Allah Subhanahu wa Taala tidak menyentarkan di antara mukhluknya. Wainnaa khilaf syar'il Allah wa rasalaatillah. Dan itu semua adalah perbedaan yang diinginkan oleh Allah Taala dan syariat Allah Taala. Wahadhi ad-dhawa al khabeethah al musaawa dhamaratil alam. Dan ajakan yang busuk ini, yaitu kesetaraan, telah menghancurkan alam. Sababatal menyebabkan terjadinya peperangan dan fitnah-fitnah. Sababatal -fitnah. khuruj ala hukam muslimin menyebabkan terjadinya pemberontakan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan negeri-negeri mereka. Mengapa mereka melakukan demonstrasi, merusak dan melakukan pemberontakan? Mereka menginginkan kesetaraan. Bi hadza sam qutila Uthman maka dengan pedang seperti inilah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh Bi hadzal al-masmum qala ar-rajul li Rasulillah yat'an fi 'adli Rasulillah i'dil ya Muhammad dengan tombak yang beracun iaitu seorang laki-laki yang mengatakan kepada Rasulullah adillah anta wahai ya Muhammad fa qala Wahai yang tidak berbuat adil, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, celakaan kau. Siapa lagi yang boleh berbuat adil kalau saya tidak boleh berbuat adil? Tidakkah engkau percaya kepada aku? Sedangkan zat yang ada di atas langit percaya kepada aku. Lianhaal khariji yuridun musawat fil apa? Karena seorang kharij ini Ingin mendapatkan kesetaraan di dalam pemberian harta. Wagtarza' al Nabi sallallahu alaihi wasallam fi atsme' al amwal al nafs. Dan dia mengomentari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagikan harta kepada para sahabat. Fahakda, yagtarzun wa yatadhlon fi tscrufat al sultaniyah wal hukumiyah fi al amwal. Demikian pula mereka ikut campur dan masuk mengkritik pergerakan para pemimpin, para penguasa di dalam harta dan mereka menyangka perbuatan mereka inilah yang disebut dengan keadilan padahal ini bukanlah keadilan hari ini kita melihat ada ajakan-ajakan ajakan yang menghancurkan umat yaitu ajakan yang berupa Kesetaraan. Kemusawat rajaul bilmara. Seperti mereka mengajak untuk menyetarakan laki-laki dengan perempuan. Di klli syi' dalam segala urusan. Ma'anahum fi dawahum khabibun. Padahal mereka di dalam pengakuan mereka itu dusta. Fahlhum yusawun rajaul bilmara. Di klli syi' musawat mutlaka. Tidak. Apakah mereka akan menyamakan perempuan dengan laki-laki di dalam semua? Tidak. Wahal hum yusawun fi ta'amul bina syaubu al-alam bi musawatun wa'ida? Apatah mereka ya mempraktekan kesetaraan di dalam bermuamalah kepada semua bangsa-bangsa? Al-jawabnya tidak. Jawabannya tidak. Falnahdhar ayuhal muslimun wal muslimat hadhih d'awat Maka hendaklah kita wahai seorang so Muslim dan Muslimah. Berhati-hati dari ajakan-ajakan yang busuk dan ajakan-ajakan syaitan ini. Wa minha hadhihi ada di antaranya adalah ajakan-ajakan untuk kesetaraan. Biikhtisar, naqulu jumla mukhtasarah. Dengan ringkas, kita katakan al-musawat da'watun syaitaniyah. Ajakan kesetaraan itu adalah ajakan syaitan. Tu khalifu mukhalafatan liqdarillah wa li syar'ih, yang menyelisihi takdir Allah dan syariat Allah, li khalqihi wa syar'ih, kepada makhluknya dan kepada syariatnya. Wa syaitan alladhi zayyana lahum hadhihi khabithah dan syaitan yang memperindah kepada mereka seruan yang busuk ini. La yarda bil musawah La yarda Dia tidak ridho apabila terjadi Kesamaan atau kesetaraan Bel yaqulu li rabbihi ana khayran minhu yani khayr adam bahkan dia sendiri mengatakan saya lebih baik daripada adam اذا هذا jadi syaitan ini dia tidak menganggap dirinya sama dengan adam bahkan dia meyakini dia lebih baik daripada adam ihtiradan ala hal itu Kerana menentang perintah allah kepadanya untuk sujud kepada adam kalimat ana khayran minhu kata saya lebih baik darinya sabbabath syaitan hadha ash-shaqa wa menyebabkan syaitan mendapatkan kesengsaraan dan semua orang-orang yang mengikutinya fa hiya an kalimat itu dia ucapkan kerana kesombongannya dan kerana dengkinya واستكبار عن امر الله تبارك وتعالى dan sombong terhadap perintah Allah tabaarak wa ta'ala fa kam damara alhasad min almujtama'at wal sifat hasad dengki itu menghancurkan merusak masyarakat dan individu individu fatish nafsak maka periksa dirimu fatish qalbaka periksa hatimu Perhatikan hatimu wahai muslimah. Kam fihi min kalimat ana khairun minhum. Berapa banyak di dalam hatimu itu kata saya lebih baik daripada dia. Ukhuwat Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, fa'alu ma'a Yusuf. Mereka melakukan perbuatan kepada Yusuf Apa yang mereka lakukan seperti yang Allah kisahkan dalam kisah Yusuf Dan perbuatan mereka itu menyebabkan kesedihan yang mendalam pada ayah mereka Sampai-sampai ia buta saking sedihnya Karena nangis Lihatlah Mengapa mereka lakukan perbuatan mereka hasadan li akhihim karena mereka dengki hasad kepada saudara mereka inna inna akhana yusahabbu ila abina minna wa nahnu usbah Mereka mengatakan sesungguhnya saudara kami Yusuf lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami padahal kami semuanya berkeluarga Qattabu بعد ذلك واستغفر لهم يوسف عليه السلام. Namun setelah itu mereka telah bertawaf kepada Allah Taala dan Yusuf telah mengampuni dan memaafkan mereka. و استغفر لهم ابوهم يعقوب قال سوف استغفر لكم ربي. Dan Yusuf setelah ayahnya telah memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Wanjar kisah ibni Adam dan lihatlah kisah dua anak Adam id qarraba qurbanan ketika keduanya berkorban ila Allah untuk Allah taala ta fa tuqbal min ahadihima lam yuqbal min al -akhir. diterima dari salah satu dari keduanya dan tidak diterima dari yang lainnya kala la aqtulunnak fa ta'id diterima saya akan membunuhmu wa hum hasadahu ala amri dinin yahshaduhu ala qabulillah liqurbani dal dia hasad kepada saudaranya dalam perkara agama hal qabulul amal biyadi akhihi am biyadillah apakah diterimanya amalan itu di tangan Allah atau di tangan saudaranya fa'alama ba taqtul akhaak lalu mengapa dia membunuh saudaranya hal hasadahu mulk apakah dia iri kepada saudaranya karena kekuasaan aljawab Aljawab dia oh, tidak. Sah? Antum mae? Nah. Kalian bersama mengikuti kami? LAm yahsudhu alal mulk. Sah? Dia tidak hasad atau iri kepada saudaranya karena kerajaan. Kualaan. LAm, Lam yahsudhu alal mal. Dia juga tidak iri kepada saudaranya karena perkara harta. Inna ma hasadhu limada anta akrab ilallah minni. Malahkan dia diirih kepada saudaranya. Kenapa engkau lebih dekat kepada Allah daripada saya? Intebhiyah <tere> pahlwil ilm. Perhatikanlah ini wahai para penuntut ilmu. Intebhiyah <tere> sahabul Quran. Perhatikanlah ini wahai para al Quran. An tahsad akhak kana khairan minka a'tahu Allah. Engkau hasad atau iri kepada saudaramu ketika engkau melihat Allah berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada kamu. A'tahu hifzan. Allah berikan dia hafalan, waelman, ilmu, wasuratan fil faham. Allah berikan kepadanya kondisi cepat di dalam memahami. Wa anta aqtaka Allah akalmin. Sedangkan dirimu Allah berikan sesuatu yang lebih rendah darinya. Ushkurullah ala ma aqtaka yazidka. Bersyukurlah engkau kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadamu. Allah akan tambahkan untukmu. Walatah sed aqak fayghub alaika rambuk. Maka dan jangan engkau Iri kepada saudaramu sehingga Allah murka kepadamu. Diannakabil hasad ta'tarif 'ala Allah. Karena dengan hasad itu sebenarnya engkau sedang menentang Allah. Wa annallaha a'ta man la yastahiq. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberi kepada siapa yang tidak berhak. man la yastahiqul 'ata. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada orang yang tidak pantas untuk diberi. فلا تستطيلوا هذه الوقفه مني هذه الوقفه مني والتلبيه لا ترونها طويله لا تستطيلوها قال لا انكم منغاب يا نصيحه peringatan dariku ini sesuatu yang panjang fa innaha sebab ia penting tualijul qulub wa dapat mengobati hati hati dan jiwa wa tariqa Awa Tausud, Tualij, Rud Ibara Kaliha, Tualij Al Quluba Wal Nufus, Tepmiyikum Baidzinillah Ti Taala, Min Sabet Min Agam Asbab Al Shurur Fit Dunya. Dalam Pemerintahukan Tadi Akan Menjaga Kalian. InsyaAllah ta'ala Dari perkara yang merupakan Sebab terjadinya kehancuran Di dunia Apakah mereka Iri kepada manusia Karena apa yang Allah berikan Kepada mereka Ibn Adam, Nabi. Dua anak Adam Adalah anak Nabi Anak seorang Nabi Ikhwatu Yusuf Abna'u Nabi'in Karim Saudara-saudaranya Yusuf juga merupakan anak nabi yang mulia, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihimussalam Fahlar ya Abdullah. Maka berhati-hatilah wahai hamba Allah. Kaum Thalut. Kaumnya Thalut, "Talabu min malikihi min nabihim an yub'atsa lahum malikan yuqatiluna ma'a" Mereka meminta dari nabi mereka seorang ditunjuk sebagai pemimpin yang mereka berperang dengan pemimpin tersebut. Fal yamhtar nabiyuhum lahum malikan. Dan mereka dan nabi mereka tidak memilih untuk mereka seorang raja. Wa lam yahtaruhul aghlabiyyah. Dan juga nabi, nabi mereka tidak memilih sebagai pemimpin mereka yang disukai oleh mayoritas wa innama akhtarahullah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya faqala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha talut malikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian Thalut sebagai pemimpin kalian kalau ada yang akan lehul علينا, Aku beri Allah. Mereka langsung menjawab, bagaimana mungkin Tauful ini menjadi raja, pemimpin bagi kami? Nah, lehul ahkam Mulki minum. Kami lebih pantas memimpin daripada dia. Walam yutasaat min almal. Dan dia tidak punya harta. Lihatlah bagaimana mereka menentang pilihan Allah ketika Allah pilih Tauful sebagai raja mereka turidun kemudian kalian ingin pemimpin-pemimpin yang tidak di tentang yang mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh ayah-ayah mereka atau melalui keturunan-keturunan atau mereka mengambil kekuasaan itu dengan peperangan nufus kathir minal bashar kebanyakan manusia itu memiliki penyakit di dalam hati-hati mereka seperti penyakit yang ada di dalam hati-hatinya kaum lut allahul ladhi ikhtara lakum hadzal allah. malik allahul ladhi ikhtara lakum qaum talut eh ana qalb lut lut la la la bas talut allahul ladhi ikhtara lakum hadzal malik allah subhanahu wa ta'ala yang memilihnya sebagai pemimpin mereka Semua wa athi Harusnya mereka mendengar dan taat. Lihatlah apa penyakitnya. Kami lebih pantas jadi penguasa daripada dia. Asyaitan qala ana Syaitan mengatakan saya lebih baik. Haula jama'ah sya'b qala nahnu khairu nahnu ahq. Mereka ini sebuah bangsa mengatakan kami lebih pantas. Qala inna Allah alaykum wa zaadahu bastatan في العلم والجذب والله يؤتي ملكه يشاء kemudian Allah mengatakan atau nabinya mengatakan Allah lah yang memilihnya untuk kalian Allah tambahkan pada dirinya kekuatan dan Allah tabaraka taala memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki wa inna hadhihil jama'at ad-dalla wal ahzab dan sesungguhnya kelompok-kelompok yang sesat انما سلكت طريق هؤلاء هؤلاء هم منمض جالنه قوم ganti dari mengobati hati hati dengan hukum hukum syar'i yang syariat yang mulia fatunqizannas wa tunqizun mujtama'at min shururiddunya walakhirah dan engkau selamatkan manusia dari keburukan dunia dan akhirat lam taf'al dhalik hadhihi namun kelompok-kelompok ekses ini tidak mau melakukan hal itu inna mastaghallat Wastafadat min wujud al fi nufusin nas, melainkan mereka memanfaatkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa-jiwa manusia. Fazadat fi hadal marom, lalu mereka menambah penyakit tersebut. Wajm'aat kaulah al jamahir, jadi dia kumpulkan di sisinya atau di sekitarnya mayoritas manusia. Wastamalathum fi laati al duwal, dan mereka gunakan orang-orang tersebut untuk menekan negara awil khuruj bisilah atau memberontak kepada negara dengan senjata-senjata fasafakatiddima' sehingga tertumpahkanlah darah-darah faqad salakat hadhihi dan jamaah-jamaah ini atau kelompok-kelompok ini telah menempuh و... suatu jalan wa و... in Ya jamaah-jamaah ini meskipun mereka jamaah Islam, ya ini Muslimi leisukufara, yaitu mereka adalah orang-orang Muslim bukan orang-orang kafir. Walaupun ini adalah jamaah Islam, ya ini Muslimi leisukufara, yaitu mereka adalah orang Islam, ya ini mereka adalah orang ini adalah jamaah Islam, ya mereka adalah orang-orang Muslim bukan orang -orang Namun, ini adalah jamaah Islam, ya ini Muslimi leisukufara, yaitu mereka adalah orang-orang Muslim mereka adalah orang-orang Muslim bukan ini Innama tibu tariqah syaitan, dan syi'afin al-ins, min al-bishab. Mengikuti jalan syaitan, dari kelangan manusia, dari kelangan jin dan manusia. Walam yattibu fi hada, ma nuzul bhihi jibril ila muhammadillillah walihi wasallam. Dan di dalam hal ini mereka tidak mengikuti apa yang diturun, apa yang dibawa turun oleh jibril kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Walmawdulhuhaada tawil. Dan pembahasan tentang hal ini sangatlah panjang dan sangat berbahaya. Fahdar min hade al amrain. Maka berhati-hatilah engkau dari dua perkara berikut ini. Al musawat khilaf al wal kad wal khul wal qadar. Ajakan untuk kesetaraan itu adalah ajakan yang menyelisihi syariat dan takdir. Wahdar hasad. Dan yang kedua berhati-hatilah engkau dari hasad. Fa innahu yaktulukah wa yaburukah sebab hasad itu akan membinasakanmu dan membahayakanmu. Waqad umirna an nasta'ida billahi min hasad dan kita telah diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari hasad. Wa min syarri hasidin idha hasad dan aku berlindung kepadamu dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya umma inna abu dawud rahimahullah dzakar 3 athar kemudian al imam abu dawud rahimahullah menyebutkan 3 athar mimma yata'allaq bil fitan wal malahim akhir zaman yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi berupa fitnah-fitnah di akhir zaman wa tahdid amakin hadhihi al Kutain bagai amanah di hadir fitnah dan menentukan sebagian tempat-tempat yang akan terjadi padanya fitnah-fitnah. Wa alfitnah wal malahim dan fitnah-fitnah serta peperangan-peperangan alfitnah jama fitnah wahyaa ma yaqoo bin al muslimin. adalah jama dari kata fitnah yaitu perkara yang terjadi di antara sesama kaum muslimin wal malahin jam'u malhamah wa hiya ma yaqa' bainal muslimin Sedangkan al malahim itu adalah jama' dari malhamah yaitu peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Wa qad ja'at ahadith dan telah datang hadis-hadis yang sahih, akhbarun nabiyyu Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi di tengah umatnya berupa fitnah-fitnah, Dan wa ma sayaqulaha min almalahim alkibar ma'a alkuffar. Dan apa yang akan terjadi di tengah-tengah umat beliau berupa peperangan-peperangan yang besar dengan orang kafir wa annadzaalika fi akhiriz zaman min asyraatisaaah dan bahwa itu akan terjadi di akhir zaman dan ia termasuk dari tanda-tanda hari kiamat fa waqa'a katsiran mimma akhbara bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam dan telah terjadi banyak dari apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahabah min dalail wa barahin nubuwtuh. Ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Min dalikah ay min dalail nubuwtuh an yukbera buwqoh al shayi bagdhu fayqah bagdhu bimiahat al sinin. Lihatlah dalil yang menunjukkan benarnya kenabian beliau. Bahawa beliau mengabarkan tentang suatu perkara yang akan terjadi Kemudian perkara itu terjadi Sebagaimana yang beliau kabarkan setelah ratusan tahun setelah beliau Maka itu tidak diragukan lagi Merupakan wahyu dari Allah Rabb semesta alam Yang menciptakan segala sesuatu Dan Zat yang mengetahui segala sesuatu yang mengetahui segala sesuatu. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuna tanbihan. Di sini ada dua hal yang akan diperingatkan. Bab al-fitnah wa bab malahim Kad ullifat fiha al-kutub Bab. Tentang masalah fitnah. Dan masalah al-malahim. Bab. Bab fitnah wa bab al-malahim. Bab di dalam masalah fitnah. Dan bab di dalam al-malahim telah ditulis padanya kitab-kitab yang sangat banyak wa fiha riwayatun katira dan diriwayatkan tentangnya riwayat-riwayat yang banyak misluh kitab al fitan li abi nu'aym seperti kitab dan kitabul fitan li nu'aym ibn hamad seperti, seperti kitab al fitan karya nu'aym ibn hamad wa abi amr ad-dani kana kitab ايضا dan kitab al fitan li abi amr ad abu amr ad-dani wa ghayrihim dan selain mereka, dan ini meru'iat dari berita, dari mana yang sah dan riwayat-riwayat yang memberitakan tentang hal tersebut di antaranya ada yang sahih, tertera di dalam sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, dan dari mana yang tidak sahih dan di antaranya ada yang tidak terdapat di dalam sahih atau tidak sahih sawa'an kana mawdu'an makdzuban aw dha'ifan aw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 dalam keadaan kau tidak sadar fa innal amradin wal amru sebab ini adalah perkara yang sangat berbahaya wal lin nasi al dhan la طيب وكثير من الناس تجذبه احاديث فتن والملاحم الضعيفه والموضوعه sebagian manusia ada yang tertarik kepada ada yang tertarik di dalam masalah fitnah dan masalah-masalah peperangan kepada hadis-hadis yang palsu at-cambihussani yang kedua ma sah min ahaditsil fitan wal malahim fi akhiriz zaman hadis-hadis yang sahih tentang fitnah-fitnah dan peperangan antara muslim dan kafir di akhir zaman ihdhar an fi tanzilihi ala al-waqi' Hati-hati engkau menerapkan hadis itu kepada fakta yang sedang terjadi. Baca kun 'inda bidayatil fitan' هذه المقصوده بهذا الحديث. Kemudian engkau mengatakan ketika awal fitnah terjadi inilah yang dimaksud dalam hadis itu. Awadhihil malhama bainal muslimin wal kufar maqsudah bihadzal hadis as sahih. Atau ketika terjadi peperangan antara Muslim dengan kafir, Engkau langsung mengatakan ini yang dimaksud dalam hadis itu. Inna ma'fur rafudalik awiyur rafudalik bade wuqu'ihah wa tamamihah. Melainkan hal itu akan diketahui setelah terjadi secara sempurna. Wa kasyirun min ahlul fitan wa du'atil jamaat dan banyak dari ahlul fitan orang-orang yang membawa fitnah dan dai-dai kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa du'atul ahzab. Da i, da i kelompok dai-dai dari kelompok-kelompok partai yukhsiruna min tanzili ahadithil fitan 'ala alwaqa'i banyak dari kalangan mereka menerapkan sebuah hadis kepada fakta dan realita yang sedang terjadi fayukhti'una fi dhalik khatan sehingga mereka sering terjatuh di dalam kesalahan alwajib an nusaddiq bima ja'a 'al rasulillah sallallahu alaihi wasallam min alahadithis thabita yang wajib bagi kita adalah membenarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. وَأَنَّ تَحَرَّرَ وَنَتَأَنَّا فِي تَنْزِيلِهَا عَلَى الْوَقَائِعِ الْمُوْجُودَةَ. Dan wajib bagi kita untuk mencari dan berhati-hati, ya mencari kebenaran dan berhati-hati di dalam menerapkan hadis itu kepada fakta atau realita yang terjadi. فَكَمْ أَحْدَثَ فِي الْأُمْمَةِ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ أَخْبَأَ Ti fahmi ahadis fitnah. Berapa banyak terjadi fitnah-fitnah disebabkan orang yang salah di dalam memahami hadis-hadis tentang fitnah. Ugidu marta fuhra. Saya ulangi sekali lagi. Kam ahdha fi hadhi al-umm min fitan man aqtah fi fahmi ahadis fitnah. Berapa banyak? Di tengah umat ini terjadi fitnah-fitnah disebabkan orang yang salah di dalam memahami hadis-hadis tentang fitnah. Wakam sebab min fitnetin fil ummah man axta fi fahmi ahadit malahim wa ashrafisah. Dan berapa banyak terjadi kesalahan-kesalahan atau fitnah-fitnah di tengah-tengah umat ini disebabkan orang yang salah memahami hadis-hadis. Tentang al-malahim, yaitu tentang peperangan antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir dan salah memahami ya hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi bersenakrati tiga asar syar'i'an sebelum adan. Tapi kita akan membaca uh, tiga asar ini secara cepat sebelum adan. Adan.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 dan insyaallah akan kita baca apa yang mudah bagi kita antara azan dan iqamah. Mata al iqamah Allahu a'lam. Iqomahnya kapan wallahu a'lam. Ba'dal azan bisuluts sa'ah, بنصف sa'ah, ya, sa'ah setengah jam setelah azan, komatnya, atau satu jam setelah azan. Allahu a'lam. Mem insyaallah, بعد الصلاة la yujaddals. Tapi setelah salat insyaallah tidak ada dars. Qabl as-salat yujadd insyaallah. Sebelum salat ada dars insyaallah. Fa tawabou Wargiul Masjid, tidak hurubu. Silahkan berudu, kemudian balik ke masjid, jangan kalian kabur. Jika nak <tik> rasa, insya Allah, ini adalah asar yang dikatakan oleh Abu Dawud. Insyaallah akan kita baca asar-asar ini yang disebutkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Wa min dhalika qala rahimahullahu Ali ibn Sahl ar-Ramli di antaranya beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Ali ibn Sahl ar-Ramli qala haddatsana al-Walid 'an Abu Muslim ad-Dimashqi ya mengatakan telah bercerita kepada kami al-Walid itu ibn Muslim ad-Dimashqi qala haddatsana Sa'id ibn Abdul Aziz Syami, juga. Hmm. Yang mengatakan telah bercerita kepada kami Sa'id Ibn Abdul Aziz, 'Al-Makhoul dari Makhul الشامي, dan Makhul Syami Imam ahli Syam di zaman Dan Makhoul Syami adalah Imam penduduk Syam pada masanya, dikenal dengan keilmuan dan fikih yang mendalam. Bahadan isnad kluhum Syamiyun. Dan isnad ini semuanya berasal dari orang-orang Syam. قال مكحول لتبقرن الروم الشام أربعين صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان بفتح العين وهي عاصمة مملكة الأردن حرصها الله الآن يعني عاصمة مملكة المملكة الأردنية حرصها الله نعم طيب مكحول بركتها وسائل بلاد المسلمين نعم Orang-orang Romawi benar-benar akan memasuki negeri Syam dalam 40 dalam waktu 40 pagi. Tidak ada yang bisa menghalangi darinya kecuali Damascus dan Amman. Dengan memfathahkan Ain dan Amman ini adalah ibu kota negeri Urdu. Itu membelakar oh. Urdu ni kan? Urdu ni. ودمشق عاصمه سوره سوريا دل adalah uh, ibu kotanya Syria wa min mudun Islam al kibar dan ia merupakan salah satu dari kota-kota Islam yang besar makaat 'asimat khilafah Muawiyah radhiyallahu 'anhuma dan dulu Damascus ini merupakan ibu kota di masa kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu 'anhuma wa al Hafiz ibn Asakir kitaban kabiran agamman di sejarahnya dan Al-Hafidh -Al Ibn Al-Sakhir telah menulis sebuah kitab yang menceritakan tentang sejarahnya. Wadtabi'ah di beberapa tabiat di 80 majlidal dan telah dicetak uh, di dalam sebagian cetakan menjadi 8 jilid. Wasmuhakaga kairi hadimash dan namanya demikian itu sejarah Damaskus Tarikh Dimash wadimash di sejarah Islam dan nerash min awwalihi ila qurb qiyam dan damaskus di dalam sejarah Islam itu dari awalnya hingga akhir hari kiamat penuzul nabiullah Isa bin Maryam akhir zaman فيها dan turunnya nanti nabi Isa alaihi salam di akhir zaman itu di Damaskus wa qitalu lid dajjal wa man ma'ahu yabtadi dan peperangan uh, Nabi Isa dengan Dajjal serta orang-orang yang mengikut Dajjal dimulai di sana, itu di Damaskus. Rasimah, <tuh> ia hadirahul Islam min awali fatihah. Maka uh, Damaskus adalah tempat Islam dari sejak ia ditaklukkan. فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَحْرَبَ تِلْكَ الْبِلَادَ وَسَائِلِ الْبِلَادِ الْمُسْلِمِينَ minal fitan wa ahliha maka kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah menjaga negeri tersebut dan negeri-negeri kaum muslimin dari fitnah-fitnah dan para pelaku fitnah wa an yahkina dimaa'al muslimin fi kulli makan dan semoga Allah menjaga darah-darah kaum muslimin di semua tempat wa an yajma'a kalimatahum 'alal kitab was sunnah dan semoga Allah menyatukan Kalimat mereka di atas Al-Quran dan Sunnah, dan aniyidahum min ahli bid'ah dan balala. Dan agar Allah menolong mereka atas Ahlul bid'ah dan orang-orang or yang sesat. Dan firkaballah al-muqalib al-kitab dan Sunnah. Dan kelompok-kelompok yang sesat yang menyelisi Al-Quran dan Sunnah. Miman yasubu ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yutgunu fihih. Dari kalangan orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. أو من الخوارج الذين يكفرون المسلمين وحكوماتهم. دندري أو أوران خوارج يمتصلا من بين من بينكم dan kekuasaan mereka. فإن هذين الصنفين، karena dua kelompok ini sebabahut sahabat. من الرافضة والشيعة. para pencela para sahab para pencela sahabat dari kalangan Rafidah dan Syiah. والخوارج وأهل التكفير والإرهاب. Dan orang-orang khawariz, orang-orang yang suka mengkafirkan dan teroris, huma'abwamu sebab Ishaqil ummah kahdiman wahadita. Mereka berdua atau dua kelompok tersebut adalah sebab terbesar terpecahnya kaum Muslimin dahulu dan sekarang. Fathatuna fathah min al khulafa' al rajidin illa hum. Tidak ada yang membunuh khalifah yang tiga kecuali mereka. Wahai sebabnya tcsslaf al ahdau al ummah dan karena mereka lah musuh-musuh bisa menguasai ummat Islam di al qadim sejak dahulu seperti orang-orang tatar menguasai maul dan di waktu yang terbaru faahal bid'ah maulahina yafthahun hucun Maka ahlu bid'ah mereka lah orang-orang yang membuka benteng-benteng kaum Muslimin kepada orang-orang kafir. Had an asar min qauli makhlul. Asar ini berdasarkan perkataan makhul dan makhlul dan makhlul adalah seorang tabi'i. Wah ada amrun ghibi dan apa yang dia ucapkan ini adalah perkara ghaib Saya kafir akhir zaman akan terjadi di akhir zaman. Fain ba'an yakun akadhahu. Waqaf dari riwayatnya fiyakun mursal dan bisa jadi ia bermaksud dengan uh, riwayatnya maka hadis ini atau asar ini menjadi asar yang mursal kan fiyakun sembahumun bahu sahaba atau bahu tabiin misalnya atau seolah-olah ia mendengar dari seorang sahabat atau sebagian tabiin aw wajidahu fi bahu kitab atau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 ibnu al-ala ibnu zabr. Baik. Nah. Dan ia berkata telah bercerita kepada kami Abdul Aziz ibnu Al al-ala. Demikian tertulis di naskah kami namun telah diperbaiki bahawa namanya adalah Abdullah ibnu al-ala. Ibnu Zabr. Nah. Abdullah ibnu al-ala ibnu Ibn Zabr. Naam. Anahu sami'a abal A'yas Rahman ibnu Salman yaqul bahwa ia Abdullah ibnu Al al-ala mendengar bahwa abul ayyash abdurrahman ibn salman mengatakan sayati malikun min mulukil ajam yadhhar 'ala al madain kullaha illa dimashq. dia mengatakan akan datang seorang raja dari raja-raja non arab yang ia menguasai seluruh kota-kota kecuali damaskus. Sami'tum bi hadhihi al athar dhikra dimashq Kalian mendengar di dalam asar ini penyebutan kata Damascus Maka secara otomatis kalian mengetahui bahawa Al-Hafidh ibn Asakir telah memasukkan asar ini di dalam kitab beliau sejarah Damascus Kemudian berkata Abu Dawud, hadithana Musa ibn Ismail, hadithana Muhammad ibn Salamah Kata hadisana Burdun, wahabnu Sinah, Abu Alaa. Alimam Abu Dawud, rahimahullah, mengatakan telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail. Ia berkata telah bercerita kepada kami Hamad, itu ibn Salamah. Ia mengatakan telah bercerita kepada kami Burd Abu Al Alaa. Burd ibnu Sinah. Burd ibnu Sinah. An makhlul dari makhlul. An -ra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Makhlul tabiin. Makhlul adalah seorang tabiin. Wqad qal Rasulullah. Dan dia langsung mengatakan Rasulullah bersabda. Maka hadis yang seperti ini disebut hadis apa? Siapa yang boleh jawab? Maka hadis yang seperti ini disebut hadis apa? Man Siapa yang bisa jawab? Maka hadis yang seperti ini disebut hadis apa? Man yujib? Siapa yang boleh jawab? Maka hadis jawab Hadis apa namanya? Nah, yusamma al-hadith al mursal Hadis yang seperti ini disebut dengan hadis mursal. Wal hadithun mursal 'inda ahli al-hadith min aqsam al Dan hadis yang mursal di sisi para ahli hadis termasuk dari hadis-hadis yang lemah. Illa idza kanat lahu Kecuali apabila riwayat tersebut memiliki pendukung-pendukung yang lain. فاذا وجدت له شواهد فإنه يحسن ويصحح apabila hadis-hadis yang mursal ini memiliki pendukung-pendukung maka dia dikatakan atau naik derajatnya menjadi hadis hasan dan sahih qala maghruh rahimahullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qam muslimin al-fustat yani mithla al-khaba' al-khaymah allati tunṣab wa takunu min sha'rin na'am wa na'am Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Naudhi Ustaz al-Muslimin Filmalahim Ardun yuqalu laha al-ghutah Wal-ghutah qaribatun min dimasih nah. Kemah kaum muslimin Di dalam peperangan antara kaum muslimin Dengan orang-orang kafir Adalah sebuah daerah Yang disebut dengan al-ghutah Wahada fi akhir az-zaman Dan ini nanti terjadi di akhir zaman Idza qamat al-malhama muslimin wa bayna a'dihim apabila telah terjadi peperangan yang besar antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Dan saya belum memastikan tentang hadis ini apakah dia memiliki pendukung-pendukung atau tidak. Al ladayhi shawahed aw shay? Ainuh روض شهر رود بس صريح ولا جمل في شهر أربعة ليس له شرح ولا تصحيح مائتين نعم له شواهد تقدمت Ya, jadi hadis tadi atau atsar tadi memiliki pendukung yang telah lalu di dalam bab yang lain fi kitab al-malahim min sunan Abi Dawud. Itu dalam kitab Al-Malahim di dalam Sunan Abi Dawud juga. Min hadithi Darda radhiyallahu dari hadis Abu Darda radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Inna fusqan al-muslimin yawmal malhama" Sesungguhnya kemah kaum muslimin pada hari terjadinya peperangan antara mereka dengan orang kafir bilghutah ila janibi madinatin yuqalu laha dimashq. Terletak di daerah Al-Ghuthah dan dia berada di sebelah kota yang disebut dengan Damaskus min khayri madaini syam. Yang mana Damaskus beruka, merupakan sebaik-baik kota di negeri Syam. Wa hadza aidan rawahu Imam Ahmad fi musnadih dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara bi hadza dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang permasalahan ini sebelum ditaklukkannya negeri Syam. inna fatḥa ash-sham inma fi 'ahdi Abi Bakr Karena ditaklukkannya negeri Syam itu terjadi di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wah ada tamam fathi wa fathu Irak kana fi ahdi Umar. Demikian pula uh, sempurnanya ditaklukkan negeri Irak di masa pemimpin kepemimpinan Umar. Faakbar Nabi sallallahu sallam bilmudni wa asma'iha qabla an tuftah. Maka Nabi sallallahu sallam mengabarkan tentang negeri-negeri uh, dan kota-kotanya dengan menyebutkan namanya sebelum ia ditaklukkan masyaallah allahumma sayyiban nafi'a masyaallah طيب فهذه الاثار الثلاثه كما قلت لكم الانسب انها تتعلق بكتاب الملاحم maka tiga asar ini sebagaimana yang telah saya sebutkan kepada kalian lebih tepatnya diletakkan di dalam kitab al-malahim summa dzakara 15 اثار كلها من اخبار الحجاج بن يوسف الثقفي. kemudian setelahnya al-imam Abu Dawud menyebutkan 5 asar semuanya berkaitan dengan al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. وهي توجد في بعض نسخ ابي داود وفي اكثر النسخ غير dan dia didapatkan di sebagian naskah Abu Dawud dan di kebanyakan naskah yang tidak ada. Wainama hia min aibal riwayat-riwayat luar li Abi Dawud nafse risunan Abi Melainkan dia juga merupakan riwayat-riwayat yang lain dari Sunan Abi Dawud. Walkhulasatu fi amri al-hajj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Secara ringkas tentang permasalahan al-hajj Ibn Yusuf al-Thaqafi, wahyu Amir min umra'i Abdul Malik ibnu Marwan. Ia adalah seorang gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, al Khalifah Umayyah al Ma'roof, seorang Khalifah dari bani al Khalifah dari Daulah Umayyah yang Ma'roof, wahai yang menetapkan uh, kerajaan Daulah Umayyah kepada Abdul Malik ibn Marwan, dan ialah yang menetapkan kerajaan Daulah Umayyah kepada Abdul Malik ibn Marwan wa ashtadda wa al fitn min al khawarij wa asyiah wa ghayrihim dan beliau uh, semangat di dalam memerangi orang-orang khawariz dan selain mereka wa huwa hakimun aw amirun muslim dan dia adalah seorang pemimpin muslim ammarahu Abdul Malik al Iraq tsumma adafa Hijaz Abdul Malik bin Marwan mengangkatnya sebagai gubernur di Irak dan kemudian dipindahkan kepada Al Hijaz. Wahai Muslimon, gayro kafir. Dan dia adalah seorang Muslim bukan orang kafir. Wahdi muqaddima muhimmah. Dan ini adalah pendahuluan yang penting. Wahai rajun, kana yaktul b'adna shubha. Dan dia. Hajjah. hajjaj Kelamaan, ala al Hajjah. Dan dia Hajar bin Yusuf ini adalah seorang yang akan membunuh orang lain karena subhan yang paling ringan. Indahu Isra'un Fitdimah. Dia termasuk orang yang memiliki sikap melampaui batas terhadap darah darah orang lain. Fahuwah Mubirun Aiydalimun Muhlik. Maka dia adalah seorang pemimpin yang zalim, lalim dan membinasakan. Wafis Sahih Muslim, min hadithi Asma'ah binti Abi Bakrun al Siddiq radhiyallahu anhu dan disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Asma Bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma wa wow. qad dakhala al-Hajjaj ba'da an qatala ibnahha Abdullah ibn al-Zubayr Hajjaj masuk menemuinya itu menemui Asma setelah Hajjaj membunuh anaknya wow. dan menyalibnya di Makkah wa dan menyalib anaknya Asma di Makkah Fa qalat lahu ya Hajjaj Abdullah ibn Zubair. Jadi Hajjat ibn Yusuf membunuh Abdullah ibn Zubair dan menyalipnya di Makkah. فدخل على أسماء فقالت له. Kemudian dia itu Hajjat masuk menemui ibunya Abdullah ibn Zubair itu Asma dan ya. mengatakan kepadanya. بعد الحوار بينهما. Setelah terjadi percakapan di antara keduanya. وكان الطالب هو أن ينزل ولدها فتصلي فتدف فتصلي عليه وتدفنه. Dan Asma meminta kepada Hajjat agar diturunkan anaknya yang disalib tadi, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Wawalah jua Abdullah bin Zubair, awal maulud li ahlul Islam fil Madinah. Dan Abdullah ibn Zubair ini adalah anak yang pertama kali dilahirkan di dalam Islam di kota Madinah. Min cigari ashabul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih muda. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Zubair umruhu 10 sanawat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Abdullah ibn Zubair berusia 10 tahun Wa lahu fada'il dan dia memiliki keutamaan yang sangat banyak dan beliau adalah seorang yang alim dan memiliki kedudukan yang mulia radiyallahu anhu arda radiyallahu anhu warda Fakahat asmaul Hijaj. Lalu asma mengatakan kepada Hijaj, Ya Hijaj, semahtu inna Rasulullah Sallallahu Semahtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqool, Wahai Hijaj, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi sakiif kaddaban wa mubira. Sesungguhnya di kalangan sakiif ada seorang yang kaddab, pendusta. Amal kaddab, faqad raayna Adapun seorang yang pendusta maka kami telah melihatnya. Ta'ni al-Muhtar ibn Abi Ubaidin al-Saqafin, yang dimaksudnya adalah al Muhtar al-Muhtar bin Abi Ubaid al-Saqafin. awalan dada'ah anhu min syi'at Ali radhiyallahu anhu al-Husain pertama ia mengaku bahwa ia berasal dari keturunan Ali dari Hussein, dan dia menuntut untuk membalas darah Hussein. dan dia memimpin di Iraq dan sebagian negeri. ثم الدعاء أنه المهدي المنتظر Kemudian dia mengaku bahawa dia adalah Imam Mahdi yang ditunggu. Thumma da'a annahu nabi ya'tihil wahyi. Kemudian terakhir dia mengaku sebagai nabi yang turun kepadanya wahyu. Faqalat hadzal kaddzab ra'ainah. Kata Asma, pendusta ini kami telah melihatnya. Ayyul kaddzab alladhi akhbarahum anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu pendusta yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal mubith ya'ni az-zalim Adapun seorang yang zalim yang membinasakan dari sakit, famur alla takun amtuh. Maka perhatikanlah jangan sampai engkau yang dimaksud. Fata'ta ra'sah. Maka ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Wa kharaja min 'indi asma' wa lam yurad Kemudian Hajjat ini keluar dari sisi Asma' dan dia tidak membantah perkataan Asma' sama sekali. Lalu dia mengatakan kepada tentaranya turunkanlah anaknya tadi. Bahwa kana waliman musrifan fid Jadi Hajjat bin Yusuf ini adalah seorang pemimpin yang zalim dan melampaui batas terhadap darah-darah. Wa kana mu'dziyan li ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilqaul wa bilfegil, yuudi yuudi yuudi. Dan dia termasuk orang yang mengganggu dan menyakiti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan dan perbuatannya. Waqayramka na yuudi al baiti nubuati atau beberapa al baiti nubuwa bilqauln atau fegil. Demikianlah Haji bin Yusuf ini menyakiti sebagian keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapannya dan perbuatannya wa walmu huwa mashhur maka kedzaliman al-hajjaj bin yusuf ini sangatlah masyhur wa israfuhu fi ad-dima' ma'lum dan tindakannya melampaui batas terhadap darah-darah diketahui lakinnahu muslimun min al-hukkam min umara' akan tetapi dia seorang muslim dan merupakan gubernurnya kaum muslimin utiya hubban lilquran wa tilawatih ia diberikan kecintaan kepada al-quran dan membaca al-quran suka membaca al-quran Tahu awal man rabbaahu arbaah, arbaah, arbaah, arbaah. Dan dialah orang yang pertama kali membagi Al Quran itu seperempat, seperempat. Fyaktimu kul arbaat ayat. Dan dia mengkatamkannya setiap empat hari. Walanakazur al muslimun min غير العرب كان أول من نقط المصحف أمر بنقته حتى لا يخطئ في قراءته. Dan ketika banyak orang-orang masuk Islam Maka dialah orang yang pertama kali membuat titik-titik di dalam terhadap Al-Qur'an. Wa qad nusibat ilaihi akadzim kathira, dan telah disandarkan kepada dia, yaitu Hajjaj bin Yusuf, kedustaan-kedustaan yang sangat banyak, min al-khawarij wa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Fa nasabu ilaihi umuran huwa bari'un minha. Maka mereka menuduhnya dengan perkara-perkara yang sebenarnya ia berlepas diri dari perkara tersebut. W zakaruh anhu fi hayatih, w inda mu'teh, umuran aksharuhaa la yasih, kama qal ibnu kadir. Dan mereka menyebutkan tentang dia ketika dia masih hidup dan ketika dia wafat perkara-perkara yang mayoritasnya tidak benar disandarkan kepadanya. Fasabit anhu biyakin islamuh. Maka yang tertetapkan tentang Hajar bin Yusuf secara pasti adalah dia seorang Muslim. Wa mulmuhu wa syfkuhu lidi ma dan juga tertetapkan bahwa dia melakukan kezoliman dan menumpahkan darah-darah. Wa juratuhu ala bai ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qaul wal fiid dan kelancangannya terhadap sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya dan perbuatannya. Wad kudhiba alaihi ketiara namun telah dilakukan kedustaan-kedustaan terhadap namanya sangat banyak. Wa al-mu'allif dzakara 5 athar 'an al Dan di sini al-Imam Abu Dawud menyebutkan lima asar berkaitan tentang Hajjaj bin Yusuf ini. Insyaallah nakra'ha wa nakhtam biha qabla as Insyaallah akan kita baca dan menyelesaikannya sebelum salat. Wa qad ulifat kutub ma lahu wa madza dan telah ditulis Kitab kita tentang Hajar bin Yusuf, ya tentangnya dan hal yang terjadi atasnya. Wamin asahim asabat dan yang paling sahih dari apa yang telah tertetapkan. Maka lah <tuh> Abu Jamrah Nasr bin Imran al Zubayr. Apa yang dikatakan oleh Nasr? Apa yang dikatakan oleh Abu Jamrud? Nasr bin Imran al Zubayr. Qadimtu Makkah. Bagi an rama al Hajjah al Aku masuk ke kota Makkah setelah al Hajjah bin Yusuf menghancurkan. Rama setelah pertarungan dengan bin Zubair, Nabi Allah, rama bil Manjaniq. Medfah ishbah medfah. Setelah saya pergi. Ya. Saya masuk ke kota Makkah setelah Al-Hajjaj bin Yusuf melempar Ka'bah dengan ketapel besar. Yaqul Abu Jamrah fa hadartu 'inda Ibn Abbas. Kata Abu Jamrah, maka aku hadir di sisi Ibn Abbas, hatta khalautu bihi hingga aku berdua saja dengannya wa araftuhu bi nafsi dan aku memperkenalkan diriku kepadanya hatta ta'nasali. Yani uh... Ketuhanan Illia hingga Ia pun merasa tenang berdua dengan saya. Fasabtu indahul hajaj maka di depan ibnu Abbas aku mencela al Hajaj. La yujud illa ibnu Abbas wahabatilmiz. Mereka cuma berdua. Ia ya, tidak ada kecuali ibnu Abbas dan muridnya itu Abu Jamrah tadi. Di kafe khas khasa. Di dalam ruangan khusus. Fasabahabatilmizul hajaj. Maka murid ini, itu Abu Jamroh, mencela al Hajjah di hadapan gurunya tadi. لا يوجد أحد يسمع. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. من البشر. Dari kalangan manusia. ولا مخابرات للحجاج. Tidak ada pula mata-mata ya al Hajjah di situ yang mendengarnya. ولكن ابن عباس أنكر عليه akan tapi Abdullah bin Abbas mengingkari celaan tersebut kepadanya. Allahu la tasub Kata Abdullah bin Abbas, jangan kamu cela al-Hajjaj. Wala tu'in Dan jangan engkau membantu syaitan untuk merusak atau menjelekkan saudaramu. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa huwa Ibn Abbas sahib Rasulillah Inilah Abdullah bin Abbas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wathkaru marta al عند ibnu Sirin, ilam akuhku, ana syakit ibnu Sirin atau yang lain. Dan mereka menyebutkan tentang al Hajjah ya di hadapan ibnu Sirin. Fakal ya ibnu Achi, inna Allah hakam Kemudian ia mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah adalah hakim yang adil. Kamasaya khuz, liman dzalahu, dzalmahum al Hajjah, min al Kemasiyaahud, للناس الذين ظلمهم حقهم من الحجاج. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala akan mengambil dari orang-orang yang dizolimi oleh al-hajjah hak-hak mereka. فسيأخذ للحجاج حقهم مما ظلموه. Dan Allah juga akan mengambil haknya hajjah dari orang-orang yang mendzolimi dia. لأن الله حكم عدل لا يظلم أحدا. Karena Allah adalah seorang hakim yang adil dan tidak mendzolimi seorang pun. فعليك أن تنتبه لهذا. Maka wajib bagimu untuk memperhatikan hal ini. Waktu jagaan ini, Jemaah Al Hajjah ramza ya. untuk semua pihak mina dan kelompok-kelompok yang menyimpang telah menjadikan Al Hajjah sebagai ya, ramza sebagai rumus-rumus. Ya, atau contoh-contoh bagi pemimpin-pemimpin kita Maka mereka menyamakan pemimpin-pemimpin uh, kita di hari ini seperti Al-Hajjaj Kemudian mereka berdalil tentang bolehnya kita memberontak kepada pemimpin-pemimpin kita Sebagaimana sebagian para qari Al-Quran melakukan pemberontakan kepada al hajjaj bin Yusuf bersama Al-As'ad dan di antara mereka ada yang lebih jelas lagi kesesatannya daripada kelompok-kelompok ini dan di antara mereka ada yang lebih jelas lagi kesesatannya daripada kelompok-kelompok ini mereka samakan pemimpin-pemimpin kaum Muslimin dengan Fir'aun. Wah ada takfir minhum lil hukam. Dan ini adalah bentuk atau tindakan mereka mengkafirkan pemimpin. Asalullah ni wafiq hukam Muslimin di klli makan lih ma yuhibo yirba. Abu Muhammad kepada Allah Taala ta agar Ia memberikan taufik kepada pemimpin kaum Muslimin kepada hal-hal yang Ia cintai dan Ia ridhoi. Wa an yustidha Dan semoga Allah meluruskan mereka. Dan semoga Allah menjadikan mereka orang-orang yang memiliki kasih sayang kepada rakyat-rakyat mereka. ويوافقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صل الله عليه وسلم. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk mengamalkan Kitabnya dan Sunnah Nabi nya سَلَّلَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لا تأكد على التوقيت. كيف يا أستاذ؟ متوقف وصل خلاص. بعد الصلاة ما في درس إذا الآثار التي تتعلق الخمسة الآثار هذه نقرأها إن شاء الله بعد المغرب. طيب جدي لما آثار يا مركاتنا عن الحجاجين إن شاء الله akan kita baca setelah sholat magrib. ولكن يجب أن نعرف مسألة. Akan tapi wajib bagi kita untuk mengetahui satu permasalahan. Al-Hajjaj, belum yakin Khalifah pakuha l jamiih Daulah. Hajjaj pada saat itu dia bukanlah seorang pemimpin atau presiden bagi seluruh negeri. Inna makana Amiran ala Madinah ala Makan. Melainkan dia hanya seorang gubernur sebuah kota. Al-Ladhi yusama fi baaadu Dua al-Muhaafaza fi baaadu Dua wilayah yang di sebagian uh, negeri dia disebut sebagai provinsi. wama ha? tafsir sahih 100 alas ana tarjam khalas. Baik. Baik. ومع هذا منع ابن عباس سبحوه meskipun dia hanya seorang uh, gubernur Ibnu Abbas melarang dari mencelanya. Wa qad adraka al-hajjaj 'adad min as-sahabah Adraku zaman Adrakahum zaman al Hajjah dan al Hajjah telah berjumpa dengan sebagian sahabat yang masih berjumpa dengan zamannya al Hajjah. Abdullah ibnu Abbas diantara sahabat adalah Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Umar. Abdullah ibnu Umar. A A A Anas Ibn Malik. Anas ibnu Malik. Waghirum min al Sahabah dan selain mereka dari kalangan para sahabat. Kullum kano yanhouna an sabbihi wa an al alaihi. Mereka seluruhnya para sahabat tadi melarang untuk mencelah Al Hajjah dan melarang mereka untuk memberontak kepada Al Hajjah. Wa yarouna paakah fil ghairi maasiyatillah. Dan mereka berpandangan wajib menaatinya pada perkara-perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah. Fil Bukhari wghajah. Bagiulamir Anas ilayhi. Inal Anas. Disebutkan di dalam uh, Sahih Al Bukhari datang sebagian orang kepada Anas bin Malik radhiyullohu an yashtakuna ilayhi fil Iraq ma yajiduna Anas kana fil Basra mereka mengadukan kepada Anas tentang apa yang mereka dapat dapati mereka alami dari Al-Hajjaj bin Yusuf fa Anas kana fil Basra dan Anas waktu itu berada di Basrah fil Iraq yaitu di negeri Iraq wa tulabu yashtakuna ilayhi ma yajidunahu min zulm Al-Hajjaj wa dan murid-muridnya murid-murid Anas bin Malik mengadukan kepada beliau tentang kezaliman-kezaliman Al-Hajjaj bin Yusuf. Fa madza Anas? Maka lihat apa jawaban Anas kepada mereka. Hadza fi as-sahih muslimin ba'da al fi sahih bukhari dan pembahasan ini disebutkan dalam kitab yang paling sahih, lain al-Qur'an, ليس في كتب التواريخ والتاريخ, bukan di dalam kitab-kitab sejarah. فما في كتب التاريخ اذا خالفت الاحاديث الصحيحه قدمنا الاحاديث الصحيحه وردينا الروايات التاريخيه باصراجه اللي ada dalam kitab-kitab sejarah kalau bertentangan dengan hadis hadis yang sahih kita dulukan hadis hadis yang sahih dan kita tolak berita-berita yang ada dalam sejarah li al-riwayat at-tarikhiah dakhala at-taghyir wat-tabdil karena banyak sekali riwayat-riwayat sejarah itu telah dimasuki oleh perubahan-perubahan wa ziyadah -perubahan. tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan fayajib an nahdhar maka kita harus berhati-hati wali hadza qala al-qahtani fi fununiyatihi la taqbalanna min at-tawarikh kullama naqala ar لا تقبلن جلا kalian menerima min tawarikh tarikh kutub at nah, dari kitab-kitab sejarah kullama naqala ar-ruwat setiap kali para perawi meriwayatkan dan wa فن... khatta eh. inma yuqaddam al-ahadith as-sahihah wal-athar as-sahihah malainkan didahulukan sunnah-sunnah yang sahih dan athar-athar yang sahih wa ma fi kutub at-tarikh at-tawarikh dan apapun yang ada di dalam kitab-kitab sejarah itu seperti kitab Tarikh al Umam wal Muluk karya al tabari rahimahullah Tarikh al Islam wa Siar A'lam an al Islam Nubala karya الذهب رحمه الله. البداية والنهاية لابن البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. دالكتاب البداية والنهاية قرية ابن كثير رحمه الله. الكامل في التاريخ لابن الأسير رحمه الله. كتاب الكامل لابن الأسير رحمه, رحمه الله. رحمه الله, رحمه الله <ك Alberto> الكامل في التاريخ. الكامل في التاريخ قرية ابن كثير ابن الأسير رحمه الله. كل ما في هذه الكتب جميع ما ada di kitab-kitab itu و غيرها إذا خالف ما في الصحيحين والأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة Apabila menyisihi apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis yang sahih, narudzuh hadits tawarikh dan agtami dan ahadis dan asar sahih maka kita tolak apa yang ada dalam kitab-kitab sejarah ini dan kita berpegang kepada hadis-hadis yang sahih. Wadzakar Abu Jarir, wahai Imam muarikhin, wahai Imam mufassirin dan telah berkata Ibn Jarir dan ia adalah Imamnya para ahli sejarah dan ahli tafsir. Zakar fi mukaddimah tareeh. Dia menyebutkan di muqaddimah kitab tarikhnya annahu sayarwi bil asanid kull ma wasalahu bahwa ia akan meriwayatkan semua sanat-sanat yang sampai kepadanya. Summa an tasnur fiha sihhatan wa dha'faha. Kemudian engkau yang melihat dan memastikan mana yang sahih, mana yang dhaif. Wa tumayyiz baina az-ziyadat al-batila Dan engkau bedakan tambahan-tambahan yang mungkar dan yang lainnya. Fa tarikhuhu qad zuwwira wa shuhha sebab banyak dari sejarah-sejarah itu yang telah dibuat kedustaan-kedustaan dan dirusak di dalamnya. Khasat an tawari khudatit adzkur makarnah bi al sahaba. Apalagi sejarah-sejarah yang di dalamnya disebutkan tentang perkara yang terjadi di antara para sahabat. Khasat an tariqah dawla al umawiyyah wa umaraha wa hukamah. Dan apalagi sejarah yang berkaitan dengan Daulah Umayyah, para pemimpinnya dan para para hukama fa qad telah dirusak telah diubah dan diganti dan lebih dari itu jadi apa jawaban anas ketika ditanya tentang al hajaj sebagaimana dalam sahih al bukhari wa qad shakaw ilayhi hajaj wa bathahu di mana mereka telah mengadukan kepadanya tentang kezaliman al hajaj qala isbiru kata Anas bin Malik bersabarlah kalian kalimatan wahidah satu kata saja syamil li usuli ahli sunnah yang mencakup prinsip ahli sunnah isbihu bersabarlah kalian qala Ibn Taymiyyah rahimahullah al-Imam Ibn Taymiyyah mengatakan wa min ahli sunnah as-sabr ala jawr al-a'imma berkata Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala termasuk dari prinsip-prinsip Ahlussunnah adalah bersabar di dalam menghadapi kezaliman dan kelaliman para pemimpin fa Anas awsa maka Anas radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada murid-muridnya bima auṣa an sallallahu alaihi wasallam ashhabahu wal ummah min ba'di dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan umat setelahnya Fakat qat qala sallallahu alaihi wasallam wa qad sa'aluhu An hukam dan umarah min bageh. Nabi saw telah mengatakan ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang sebagian pemimpin-pemimpin, wa khbar huwa anhum yatuna umuran munkarah dan beliau mengabarkan bahawa pemimpin-pemimpin ini nanti akan melakukan hal-hal yang mungkar. Wa anhum yastazirona bil amwal wal manasib dan bahwa mereka lebih mementingkan diri diri mereka sendiri terhadap harta harta dan kedudukan kedudukan. Kalau macamurunah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah ketika ketemu pemimpin yang seperti ini? Kala isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd fa talabi sallallahu alayhi wa sallam kalian sampai kalian berjumpa dengan ku nanti di telaga la sujad nihaya lis sabr fi dunia dunya al-maw'id al-akhirah maka tidak ada batas kesabaran selama antum masih di dunia batasnya nanti di akhirat dan ba'dha an-nas yaqul karena sebagian manusia mengatakan sampai kapan kita mau bersabar ajabaka rasulullah sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab perkataanmu itu kata beliau bersabar sampai berjumpa denganku di telaga itu hingga hari kiamat qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits ibni abbas man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyashbir dan nabi SAW Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siapa diantara kalian yang melihat dari pemimpinnya suatu perkara yang tidak dia sukai, maka hendaklah ia bersabar. Wahana Anas qauli talamidih isbiru. Dan di sini, Anas radhiyallahu anhu mengatakan kepada para muridnya, Bersabarlah kalian. Saamara hombimaa marabihul Ma'warasulu. Maka Anas memerintahkan mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya fa 'alaina alimtithal ayyuha maka kewajiban kita adalah melaksanakan wahai para saudara-saudaraku fahadihi sahabah alladhina adraku imrat alhajjaj wa laysa khalifah alhajjaj dan ini adalah wasiat para sahabat yang mereka berjumpa dengan al alhajjaj sebagai gubernur bukan sebagai pemerintah negeri seluruhnya barakallahu fikum ajma'in ikhwani Barakallah semoga Allah memberkati kalian seluruhnya wahai saudara-saudaraku. Eh, dhakartu shay'an, aradtu an adhkurahu fi tarjamati Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Baik, saya ingat sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang biografi Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Dia adalah uh, Beliau adalah salah satu dari sahabat yang dijuluki dengan al-Abadilah, minas sahabah, dari kalangan para sahabat. Abdullah ibn Abbas. Pertama Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, kedua Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr bin Al-Aas, kemudian yang ketiga Abdullah ibnu Amr bin Al-Aas, Abdullah ibnu Abdullah ibnu Zubair, kemudian yang keempat adalah Abdullah ibnu Zubair. Haula yuqal Al-Abadilah fuqaha' min As-Sahabah, Al-Abadilah. Mereka berempat ini disebut dengan Al-Abadilah dari kalangan ahli fikihnya para sahabat. Limadha lam yuzkar Abdullah bin Mas'ud? Kenapa tidak masuk di dalam mereka berempat Abdullah bin Mas'ud karena dahulu wafat tewas dahulu karena Abdullah bin Mas'ud telah wafat uh, telah lama wafat sebelum mereka wa ashu wastafada minhum 'adadun min tabiin sedangkan mereka berempat ini uh, masih hidup dan mengambil faedah dan ilmu dari mereka mayoritas para tabi'in wa wa sahih Muslim dan di dalam Sahih Muslim, Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu marra min 'ind Ibn Zubair radhiyallahu anhu maslub. Ma'a Abdullah ibn Umar pernah melewati Abdullah ibn Zubair dalam keadaan Abdullah ibn Zubair disalib. Faqala lahu rahimakallahu, faqala rahimakallahu Aba Khubaybah. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Hubayb. Wallahi in kuntu la'anhaaka 'an hadha.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 dan wajib bagi kita menyebutkan tentang para salaf itu dengan hal-hal yang baik wa khassatan sahabah ajma'in apalagi menyebutkan tentang para sahabat seluruhnya kama anna al-wajib adamul khawd fi ma shajara bainahum sebagaimana yang wajib bagi kita adalah tidak sibuk membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka waltimas al-a'zar lahum fi ma waqa' dan hendaklah kita mencari uzur terhadap apa yang terjadi pada mereka wa annahum ajtahadu wa aradu alkhair dan bahwa mereka itu para sahabat adalah orang-orang yang berijtihad dan menginginkan kebaikan man asaba lahu ajran wa man akhta falahu yang benar dari kalangan mereka mendapatkan dua pahala sedangkan yang salah mendapatkan satu pahala hatta yamqa qalbu ka saliman li ashabah salaf agar hatimu berada dalam keadaan bersih dan selamat dari mencela para sahabat dan para salaf والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين